Allah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 Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala I cili me mërit lavdrohet dhe me mërit adhërohet Salavatët ja qejmë salam të dashurit tonë Muhammedit aleyhis salatu wa salam I cili e ka udhëzu këtë popull duke i than këti ümeti Ka me u cëptu në 73 grupe Të gjitha kanë me qenë për zjarmë të gjëhnemit Në përja shtim aje grupe cila qëndronë si pas meje dhe ashab dhe të mi Armiqësis kemi ndaj as kujt Vetëm da i zulum qarëve Për qarësve Shkatrusve Të cilat bajnë fesatë nësi përfaqën e tokës Allahu gjallë gjelaluhu Në kuranin famlartë ju ka thonë atyna Vala të fësidu fil ardhë Mëzbani fesatë në tokë Vala të fësidu fil ardhë Ba dhe islahiha Vlazën e thëmi Na nuk guzojmë me qenë Armiç ta skujt por arësya se jemi umat i që urdhron në rrug të drejtë dhe ndalon nga keqja. E përme pasdikant armik ather nuk i folish. E kur nuk i folish si do ta urdhërosh në rrug të drejtë dhe të do ta ndalosh nga keqja. Prandaj jemi umma në umat mendon e njerëz, jo si të tjerët. Pamvarsisht Bota jasht nesh Lindora apo përëndimore Se si na i ledzon gjëret Na jemi Umeti Muhammed Aleyhi Salatu Vësselam Kajrë umetin u khrijgjet linnas Ta emuruna bil marufi Vë të nëheun anil munker Që urdroni në rrug të drejt Ndaloni nga rruga keqe Dhe jemi krenar Vëlhamdulillah Vlasnit e mi Vlasnit e mi Na të gjith, në të gjithë në përgjithësi pa përjashtim jemi bartës të besimit islam mbrojtës të akidës së pastër islame të cilës i thojmë edhe ju e dini edhe keni lexuar dhe dëgju akidat e ehli sunneti wel jamaa ehli sunne wel jamaa akida E rasulullahit t'alehi ssalatu wassalam bashkë me sahabët, ahlus sunnë wel jema. Edhe sikur çoju kam thën çdo herë, nëse ju nuk e mbroni këtë besim, nëse ju nuk i dalni krah këtë dinit, kush veç jush? Gjene di këntjer veç jush? Prandaj na alhamdulillah jemi krenar çë jamin e dinin e Allahut subhanehu ve teala, diniu Islam dhe ehli sunna ve al-jamaa, popull çë praktikojn rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi ve sellem dhe çë duhet me ken tok unik xhamat, ehli sunna ve al-jamaa. Prandaj ka thon Muhamedi alaihi salatu ve salam El gjematu rahma, gjemati është rahma, më shirë, o lë firka të adhab, grupacionet jenë azab. Zaten këtë ümetin Mohamed sallallahu aleyhi vësallam e kanë shkatruar grupacionet prej filim heret e deri sot ditve tona edhe kanë mu mënua me shkatrua dhe më vonë. E na bëjmë dua lutja Allahut subhanahu wa ta'ala Allahi në bashkoft Allahi në bashkoft Të gjithë në bashkoft rrug të Allahut Si s'ka rrug tjera Ato rrug tjera të cilat I kryojnë dhe i formojnë njërzit Ato jonë të gjithë atë gabushma Prande ju kemi najtë për bal dhe kërshi Komunizmi qëfar ka qenë e dini vetë kushe keni përjetu, edhe mas komunizmit ardhen sistemet pluraliste, sistemet shumë partijake, të cilat e kanë vazhdua rrugën e komunizmit në shkatrimin e shëqris. Se s'ka mundësi me një Kosovë, dvogel, 2 miljanë, 2 miljanë e gjithë shërë, 33 partijë politike Se cila grupë po thotu nje Maja aftës e tjetra E maja aftës e tjetra As njona së është maja aftës e tretja Sëpse se cila ka për qëllim Qeverisje dhe ka për qëllim Të rri e populates Dikush Mirë për të gjitha bjen posht Të gjitha Cila ka mëngel Vallahi kushini më tri Se unë e kushkini më jetu më vonë Dine se kam e nge el fjalla la ilaha ilallah Mohamed Rasulullah Nuk jenë shqiptarët vetëmit që kanë ditë me thonë LDK, PDK As AAK Nuk jenë vetëm shqiptarët Edhe Arabët, edhe Turqit Merë po Leti lakmojnë Kosovarët Po folim për Kosovë, prajo shqiptarët Për Kosovarët le të i lakmojnë pra Amerikant, 300 milion, dy parti politike, republikane dhe demokratike. Që mo kjo jo në kështu? Se cili qapite këti bën 500 vetë dhe registron një parti. Përcoptimi dhe shkatrimi dhe shumë parti jak populli në favor të kuj në shkonë. Në favor të armikët. E të ua marë një shemblë që ndoshtë të zbanë tashë me e marë. Merë një vlasënë tonë muslimanë, rëmë. Ashkali, egyptianë, rëmë. Këto kërkush si ka ditë. Asë nuk e dinë që ka është ashkali, asë ka e në egyptianë. Në të vendë do Libias, Sudanez, Tunisian, Algerian. A barim, e barim. Pse e boni 200 vetë shkryu e një partijë. Në favor të kuj? E Allahu pëthot në Kuranin famlart Wa anë në hadhihi ummetu kum ummetun wahida E kjo është një metë pëthot ju jini Të gjithë kushtoni la ilaha ilallah Muhammedur Resulullah Wa anë rabbu kum fa abudun E unë jam zoti ju i madhëroni Mirë po ja halli, kjo është halli I popullit tonë, popullit kësovarë Prandaj, secili duke u lavdruar më çka anj duke i paraqit dhe ekspozu popullatës së shkrek, e cila po e paguon faturën. Maherët e pagujtë më një vramje të policit. Para 2-3 viteve e pagujti më dy vjet vras, dy nga vllaznit të vet vendosjes u vran, e u çerruan, e u sakatuan, e u rrahën, tash prapë m'përsërin për qjarje sektojn përçarje o zot ja allah na bashko vallahi nuk mundem të u bashkojmë në një parti po pse, pse se secila parti shkruan për vete a keni vërtet në lajme interesat e partisë çfarë interesat e partisë kush e ka shpall juve LDK-n kush e ka shpall juve PDK-n kush e ka shpall juve AK-n nga ju erdhi Mos ju ardhinisht me lekë prej qeldit, do të thath formon kështu. Allahu në Kur'an, popullit ton Kosovar, që është 99% musliman, ju thot në Kur'an, "Wa'tasimu Wa bihablillahi jami'an." Të gjithë kapuni për rrugën e Allahut. "Wa'tasimu Wa bihablillahi jami'an, tegjë. Wa la tafarruku." Mos u çoptoni. Se çoptimi është azabë. Çoptimi është azabë vëllazën. Kush i shlyn? Kush i mbyll për çarjjet e para tri katërditëve? Të 4-nëntë janarit. Kush i shlyn ato për çarjje? Ai më shua ti, ky më shua ti, ai rre ato, ai fendo ato, Aisha e këta. Pamërisht çila parti me cilën? Kret kjo është në favor të dushmanit ton, në favor të Servis. Pra në ju thamë të gjithve Mës kryo një përqarje Afro huni Dhe Allah in shalla i thënë që të fjallë Afrë 800 hëgjalar që ka Kosova Popullit Kosovar Bashko huni sa Allahu ju donë të bashkuar Lemi përqarjet dhe interesat e juja politike partijake Ska gjampi ty me Leni ato interesa partijake Populli Kosovar Nga pa evujm Nga pa rrim Nga pa shëndësi Nga pa infrastruktur Një që në 50.000 Me të meta trupore fizike Kemi sakatë Kosova 5.000 të verëbër që nuk e shohim Dynjanë që farë kante Kush kujdeset për ta E në qohëm i si popull, me qka popërjetoni, mbi 50 milion euro në atën e viti tri populata ka hargjua. 50 milion euro, përveq asaj që ju kam tregua juve, a for 10 milion kanë hi shpërthyme apo fyshek zjarë i pyroteknike, a for 10 milion euro janë hi në Kosovë, pra janë importuan nga Gjekicheni. Me 100.000 euro, jenë stëllisë qytetet e Kosovës, sheshet e tyne, me drita, me ndryqimet e ndryshme kur na rrim s'kemi. Ko është rrima? Djetëri herë, katëri orës ka pasë qyteti. Me agregatë asot, në shurdhuan, në qmenden, rande ina duhet bashkia uniteti ygrupacionet tash kartni sistem i ri në Kosov 500 antar si ti ke mësh mundo më një herë ka hën liç vet tash na një ditë kur ti bën 500 antar edhe na për të regjistruar një shoqatë veç po dona pejgamberi on alaihi salatu wassalam ka thon muslimant Jenë vlazen në me zveti Edhe i ka kap dy duur të veta Vë shëbë e ke bejnë asabi e qëto Edhe ka thonë El muslim e khul muslim, muslim Muslimani vla është për muslimanin Nuk e në nëshmon Nuk e pështron Nuk e vjedh Nuk e sakaton Nuk e bon hor e Në hadithin tjetër pëthët Kefa bil mar i isman Anja kira e ka I mjafton më katë i mjafton më katë, mësë më bo asë gjotë tjetër, i mjafton më katë o rejtjen që ka ndajtë tjetërit. Në pëdalin para juve, valahi, në vjen keqë më që ka më folë. Unë tash dëmë dhe dë vjetë, po ju thamë, bashkëpunoni më shëpëkën, më policinë. Asë po ju thamë, me uniformën të përëdhimit tonë, të vlaznive tonë, Të vladve tan Mirë po kjo që ka ndodhi Paraniave Me keqardje Edhe pse nuk anoj As këne, as ane Po të gjithë tham Këthe një rrugës zotit të vlazen Por edhe një kosisht Do të ishtoj populatës ton Vëllahi As me protesta As me demonstrata As me kryengritje Nuk zgjidhen problemet Ndë gjoni krejo vlasdit e mi Që ta është 12 vjetë Nese s'keni harrua ju kam thonë Pse po i pini prëdhimët e sërbëve E po i hani prëdhimët e sërbë Vetë konsumatori thët, po thëtë Po që ka e prëdhonë sërbija se në prëdhonë kësova Pra ne apeloj Prëdhoni Edhe nreçnë e dorën Kvalitet prëdhone Kvalitet Më sumononi për 2 për 2 muaj më bazën xhina. Për 2 muaj më bop patrona. Prodona dhe prodonë cilëtet. Më suboni mashtruës. Es sot javë ju kanë thën edhe po për ju përsëriti. Ka thën Resulullah sallallahu alaihi wasallam Inë Allahaj dhe stër a rëjëtan Nësa Allahu dikuj je përgjësi O hua gashin fi rëjëti Aja është trastar në përgjësi në ti Illa harëm Allahu alëhil gjanna A ti Allahi akabo harëm hyrja në gjennet A të ka dhenë përgjësi Ministr, deputet, kryetar, drejtor, imam, hojë, mësus, zotë shpije, bujk Keni përgjësi paradikuj Para se me pasat përgjështi, para dikuj e ki përgjështin Para madhnis Allahot Subhanehu wa ta'ala E nëse të rathësht në atë përgjështi Wa hua gashin lirajjeti Vjenë ditën e kiametit, Allahi jabon haram hyrje në gjenit Pra ndë jo vlasnit e mi Edhe ju në dëgjoni edhe krejdve ku i të mund një tregoni Se janë këtoj fjalë vë Allahi jëtë mijat Janë dykoj përpunua me javë prej dinit ton prej Kuranit që është i pa gabueshëm fjalës së Allahut subhanehu ve teala. I duhet këtij umat uniteti dhe vallaznia laku bashkimin. Ejon fjalë për në vepër. Pra ne këto barden mes veti. E këtij popull i duhet punë. Punoni, kurseni, fitoni, mos e harxhoni kush e ka vendin. Mëse hargjoni ku nuk e ka vendin, vetëm ku duhet hargjoni. Në ndashim me i plas dëshman ton, këne kemi dëshman, në mojmë me i plas e me kop, vetëm e vetëm me pun, mas nisan tjetër. Vëllahi muqu kretë Kosovë atash, e me bërë që ka kemi bërë, se jemi mësuën atash 25 vjetë 30 me demonstrata, e jemi mësuë, jemi ushtruën me protesta. Mirë po vëllahi prapë shkonë në damin të anë Nuk po e reklamoj As nuk duhet ta damtoj as njënën palë politike Se në gjami jeni e di që jemi më LDK, më PDK, më AK, më Vëvendosje Më kret, në sëndaj më askend për e askondit Na duhet kret në gjami të jemi A unë jo thamë të gjith liderve në përgjithsi Pa të alu as njënë Këthe një rrugës zotit dhe kene popullin e jujnë për gjamia Muslimat le ti kthehen gjamiave Dhe Allah i dëshmoni ka me plas vetëm kërë të kthehen e në gjamia Mësë haroni këta Kthe një gjamiave E ata? Ata me popat e vetë jenë bashkua Asni pun, asni të adici as, Asni minister i sërbis nuk e ban pa direktiva të kishës të popit Betimin e japin me Biblën Betimin e japin me popin Me popin jëndë vlaznuëm Kë janë politikanë tonë me hëgjalarët Ako ma sot politikanë tonë i konsiderejnë hëgjalarët mashtrus Vallahi nësë jemi mashtrus Vallahi jemi shërptor t'jujt, hizmeqar t'jujt të dejë dhe të sinqert Vallahi sot ka Kosova dhe krenar jam që për e thëm këtë fjal Ka Kosova kuadër për mrekulli Këtë një me ta dinit Allahot subhanu vëtala Ama me ju këtë dinit Allahot Për duhet me inalë me ismi Ca kruë e gotët me alkohol Mësë më me u korruptua Mësë më me vjev Shteti me i korruptuam në Europë Shteti me i vorfun Me i korruptuari 5 milioni ka kushtua Si vjeta australist një kontinentit Në ata viti tri Më shpërthime pyrrë teknike Kosovës i ka kushtua 10 milion import Kuse hargjimi ka har kushtua Kjo nga zetë që po e ledhejmë 50 milion popli ka hargjua Atë natë në përja shtim Restaurantat nuk e di kërkush Sa restaurantat kanë hargjua Më alkohol e me facet zez Si do të shërojmë prana këta O hoqë E mësuam përqarje, coptim Qka të bëjmë, ja Allah Qka të bëjmë Do t'ju lexoj unë disa argumente nga Kur'ani dhe nga fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahina mund sof të m'u kthyem to ju na dhe kret kush ka më në na ndëgjuar përmes kamerave televizive dhe të internetit. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar thotë Kull huë el kadiru ala anjebatha alejkum adhaban min faukikum Thuo jua Muhammed Allahu anështi plët fuqishëm më joquët denimin juve prej mbi juve Me shi e me gur Ka thonë pejgamberi Audhë bivejhik i arab Të pështetë në ty u arabi në pështo Ua min tahti argjulikum Jau që në azabin prej nën kombët e juje, me zelzele, me tërmete Për i gamberi thështë, a në dhe biveq hiki në pështojë arëp shtetë në ty Pas ta i pëthët, au jullbise kumë shia Ose jau vesh juve petkun e përqarjes Jau vesh juve petkun e përqarjes Vë ju dhika badha kumë besë e bad Që t'ja shionin një një një qetrit denimin Që të jashioni, unë janë i qetrit, denimin, aje vret këta, kjo e vret këta, aje rehaton, kjo e vjetë këta, ajo partije së lmonë këta, kjo partije së lmonë ajo, këta banë këta, këtë në mëzveti, vë ju dhika baba, këmë bëse babë. Unë dhurkejfe në sërrifu lë ajatë, o Muhammed, spjegojë dhe shikojë, se si për jau spjegojëm këtë pop kë poplit të tëndë, la Allahum jë fkahunë më qëllim që mësë po kuptejmë një gjatë të lë. Transmeton imam Ahmedi, ansad i ben avi ve kas, thot, ishim bashk me Resulullahin s.a.w. e u falem në gjamin e fisit beni muavje, hyni pejgamberi e i fali dyre qatë, e u falem bashk me ta, hyni pejgamberi në gjamin, E i fali dyre qatë, e në u falem bashkë me ta Edhe ju lutë Allahut gjellë gjellë aluhu Resulullahi sallallahu aleyhi vë sallam Ju lutë shumë gjatë E i thonë ja Resul Allah Falem namaz me ty e ti ju lutë shumë gjatë Tha pe i gamberi Se el të rabbi i thelathen Ja lupa Allahut I luta Allahut tri gjëra Rijëra Se eltu en la juhlika ummeti bilgërëki fa ataniha Ja Allah Mësma dëno i metin tem Si kurt nuhit me vërshim me tufan Mu përgjegjë se nuk kam me ta dënu Jë luta Allahut Ja Allah Mësma dëno i metin tem Me fukaralëk Me vërfni të skajshme, mësë me pasë që ka me hongërë dhe me egzistu Fa taniha, edhe ato më ka dhonë Vëse eltu hu, e luta dhe në fund, e luta En la, je gjale besahum, bejnehum Jarëp, mëse të sopto, mësë më ma të sopto, i metin në me zveti më undesh Tha këta nuk më ka dhonë Nuk më përgjegjë Allahu Tu ka një hiqmet, një hikme, një mënquri Qka në kjo hikme o vlazen? Me të fanë, jo Të shpëtuar jemi Edhe me fukarallek të skajnë shumë të shpëtuar jemi E me përqarje Me përqarje nuk jemi të shpëtuar Qfar hiqmeti, qfar mënquri e ka Për arsye se ju ka qua Kuranin Dherë ditë në kiametit Gjenje gjuhan e vleznë një lakut E Allahun Kuran Qka pëthot ku ta gjejmë na Wa im të nazatum fi shëj Kut për qahën i pëthot Fërët duhu il Allah Këthenu të Allahun Kuran Ja juhe lëzina amenu O ju besimtar Apel Atiullaha wa rasulah përfil në urdin e Allahut, dhe të dërguarit të ti, o la të nazeu, mësë përçani, fëtë e fshalu, sepse dështoni, o të dhëbari hukum, dhe humb një forcën e juj, vëtë të kullar, këne frikë Allahun. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah i e bashkoft popullin Kosovar, Allah i e bashkoft kret i metin Mohamed, salallahu aleyhi vësallam, Në një hadith të cilin e kishin dëgjuar përpara disa herë, por radhën e ka sot që ta përmendi pasi që për momentin kosovarët janë shumë në përçarje, përmes partive politike dhe përmes lëvizjeve të ndryshme. Allahu xhalle xjalaluhu i zbut zemrat e të, të gjithëve e i bën fto bashk. Në një hadith po thot Peygambëri sallallahu alaihi wasallam e kjo është doz doz e fort, which wallahi e dobishme. Për po jë thotë sahabëve Khamësun i një pëtulitum Vë nëzëll në bikum E o dhu billahi e në të driku hun Për jëzëgjëra nëse ju brez, zbresin Juve E ju ose i zini për jëzëgjëra Inshallah si zini Për po jë thotë I shallah nuk i nëzini I shallah të o pësë muje nuk i nëzën juve Shok vet vetë për po jë thotë E katërta dhe e pësëta E tani për neve Enkas për po jë thamë këtë fjaqë Për po jë th Kadu, ta, pensava, wa ma naqadu al-qatirta prej këtyn e pesave. Wa ma naqadu ahdallahi wa ahdara sulhi illa sallat Allahu aleihi ma du wa min ghayrihim fayakhudh ba'duma fi aydihim. Çdo mëthan. Nëse umat i jam e prishin besën me Zot. A e kemi prish besën? Po ku jam ju vllazët? Çu sho prish jam Allah? nëse si kryun një imet urdnët Allahot, o prish më Allah, apo i kryun një imet i onë urdnët më Allah, u quënë parlamenti edhe s'ju ardhi morë, s'ju ardhi tërp, kunder shaminës me folë, kunder urdnët Allahot subhanë e huvë të ala, në parlament. Shamin, shamin, se kimi bo farëzna, asë një hoqë para meja. Shaminëa ka qenë prej nonës tonë në gjennitë, Havës, alejhe salatu e salat. Ka qenë mbulume. Po thot deputetin TV-së po i vjenë morë, Allah o kisht dit me kryua me mbules, me qit prej barkut nënës. Kisht linët me mbules. Mja bo nënës edhe një fabrik, printekst, tekstilit në bark, e me dalë me shamia femnet. E ma shkujt pse pra edhe me kravata, iun makries krijoi unë makravata ju ha i u polind nit veshun mer po jo jeni duke luftuar ç famnat jet gjithmon viktime mashkujve por jo inshallah Allah i na ju zoft famnat tona thoni amin Allah i na imbulof nonat tona amin Allah i na imbulof grat tona Allah i na imbulof vajzat tona Allah i na imbulof tezet dhe hallat tona Anahina imbuloftë të rejat dhe një mesat tona jara bella alemin Kur të prishet pëthet më Allah, e 4 ta nga këto Si ta kanë prish besen më Allah Dhe me të dërguarin e ti, me Resulullahin që s'poecin si pas ti par, Si pas kryo komandantit të një imetit, komandantit supren Alehi salatu vë selam Allahu i pa thot sellet Allah sellet Allahu alehim kamë u quaz Zoti një zullumçar jo pityne, jo vjedh pasunitet ynë. Wallahi ne fshi kan fshin pasunitet. Shkuan në fabrikat të Kosovës, më pasuni fshin na kan. Tash ku ta fshin në një ditë edhe Kekun. Edhe Ptk-n në një ditë, edhe Parlamentin let tashsin. Së si amin ngjendjen e përkurjë është të mardhë i natë, jem të plasë më së haroni është të mardhë i natë i madha është të mardhë i natë kur se haroj Që ka thonej i sërbis, i bardhe i sërbis Kësë vartë si në gjendje një rrimë me pas e kanë me majtë shtetë Adho realitet është kjo Që 12 vjetë une pagu i regullisht rrimën Edhe s'kam, të tjerit hiç s'e paguajn, edhe kur s'kam unë s'kaj, kur kam unë kaj. A qeveritarët po thënë kërkush son për mi ligjin. Kjo është pallavër. Jo, ja, jo, ja, i fortë jam për mi ligjin. I dopt jam në rregjish. Çto, kjo, kjo pallavra? Kush kërkush kër son për mi ligjin? Po ç'së për mi ligjin? 150 euro, 200 euro si kam rrymën e xhamis pa paguar se un vetë boja tëm. Hala po i dal zot vet punën zot këtu në xhamin ton. Vrejtje të apresim, djekë e hotel Grandi i Prishtines, 82.000 euros ja kishë pagu në ngërëftores borgjin. Grandi se ka pagu borgjin. Gjashtë më dhëtë milion euro borgjë në ngërëftores. Kjo kjo është, kush përthetë sa kërkush mi ligjin. Kjo është vidhë sa të mundish. Njërë po kemi medalë para Allahot Gjelle Gjelalu. Allahi ne i pastrofduar tonë e jara belarimë. E pastaj nga këto është. Kjo është 12 e kret e Metit Muhammed, jo vetëm për Kosovarët. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa, illa ja'alallahu basahum bainahum. Derisa çeveritarët e tyne nuk udhheqin popullin me librin e Zotit, me Kur'an, Allahu xhallalu ata Ka me indeshë në me zveti, ka me coptua E neve pëmunohën, më ne e prunë edhe një herë Ligjin e le le lek dukagjinit Kurion konë, shqiptarët pagan, pa fe, pa din, pa iman As krishtenizëm, as islamizëm Për e lafdrojnë, qeveritarët tonë për e lafdrojnë Ligjin e lek dukagjinit Na me ju këthu edhe një herë, para 2.000 vjetëve Qëfar kemi jetu e në kohën e do një gurit, a do një gëdhevta Allahu alam, shka do mu bon Allah ju fërëcoftë, Allah ju fërëcoftë o vlazen Ju i një bërtës dhe për gjërës për Allahut për këtë besim të fort Që gjyshës të rëgjysh jau kanë pas të parët e juj Transmeton imam Ahmedi An Khabab ibn l-irit Anahu qal Pësët këj shahabi Dha fejtu Resul Allahi fi lejletin sallaha kullaha Ju bashkan gjita Resul Allahi të një natë e fali namazin për gjithë natën Derin saba Thaj thash Lëkat sallajt e lejle Ja Resul Allahi e falë sonte Mara e tu ke sallajt e mithleha Kur së të këm pak shtu tu falë gjatë Kaqë gjatë Fëkale Rasulullahi s.a.w. Ejel, po thë Ufala gjatë Inna ha salatu ragabin wa rahab Ky ke thë namaz I dëshirës afërsi Allahut Dhe ke Namaz i frigës Për i dënimit Allahut Nëse ju luta Allahut për tri gjera Duj mi dha e njo jo Ju luta Allahut subhanahu wa ta'ala Ja rabbi Mos ma shkatro i metin temë mësma shkatro i metin tem që shikë shkatru e popujt i metet tjera parameje, më dha garancin që nuk ta shkatroj, thashtu. Edhe ju luta Allahut, ja rabbi, mësma shkatro i metin tem me armik, me armik që ypë mbineve, ypë mbineve, e neve në mërë dhe në qeveris, edhe këto në tha më dha, edhe ju luta Allahut, ja rabbi, mësma shkatro i metin tem, me grupacione e më me çoptimen mes veti për këtë nuk mund ka përgjigje. Për arsye, sikur që shpjegova në hadithin tjetër e keni Kur'anin, o musliman, në Kur'an kemi dhe një Resulullah kemi, në Resulullah alayhi salatu vesselam kemi, na duhet të ecim sipas tij dhe sipas ashabëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ske kemi çetar model nën në këtë jetë. Prande i thot pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam Në këtë hadith Se të fëtëri ku hadhi l'umme Ka mu grupacione Ka mu cëptu këymet Në bishtadhe të tri grupe Të gjitha kanë me qenë zjarë më gjëhnamit Se poplë joan nuk e di A po thotë la ilaha ilallah U bo Jo, jo, jo, jo, jo Nuk me afton në fjallën la ilaha ilallah Duhët me konë si pas Duhët me konë si pas Besimit ashabve të Resulullahit Mas pejgamberit Ka thonë kretë kanë me konë gjëhnam Vetëm njën ka me shpëtua Ma e në alehi vë ashabi Qa jo grupë që jam unë në ta Dhe ashabet e mi mas meje Inshallah dhe na derdit e në kiametit Si ashabet e Resulullahit Ebu Beker Ebu Beker Ömer Öthman Që ndaj tyne Shiat bëjnë gërdi Shiat bëjnë gërdi Allah i shkatëroft Gërdijën të bënësot Në Irak, musliman vë sunnit Në Sirri, musliman vë sunnit Në Liban, musliman vë sunnit Në Iran, musliman vë sunnit Popële janë të të pëdhajla, ilahe, ilahe, ilahe, pëthat Se s'pëdijim në Popële shqiptarë pëdijë Në qënë vjetë në kanë latër unën Në qënë vjetë në i ka latër unën Shkau Shkau dhe aleatët e ti, dhe ata kush kanë punu me ta, një qënë vjetë lamje, qka në kam betë prej besimit? Qka në kam betë prej besimit? Na është mu shprizre një vorre, e tyrbe, e hazret lera. Allahu na uzoft, ja rëpële alemi, e për fund të kësaj fjales o vlazni të mi, pjo thom ajetin kur anorë, Prej surëtu rum, ajeti në Kur'anër, Allahu përna thët, Ola të kunu minë lëmushrikin. Allahu përthët, në Kur'an, Ajeti 31, surëtu rum, Ola të kunu minë lëmushrikin. Më subani prej paganve, Më subani prej mushrikinve, Më besuën besimet kota, Në vore, në tyrbe, në druna, në përëm, Si kur që kanë besua Edhe sot si kur që po besojnë Po eci një dit me një fshat Me një djallë tri, të rridhët vjeqar Aha, kjo tha vori mirësht Qfar specifika thash ka kjo vori që jo i mirë Tha kret grad vinë, tha këtu lypin shëfat Aha, e burra thash pëspovinë me lypë shëfat Grad vinë lypin shëfat Këshyre, këshyre, e kjo ka i mirë Po në Lupi edhe ti thash diçka. Li, na Lupi këtu. Shkas kiti, dele lop, dhën, Lupi. Çi shtu ka ardë zamanin në kohën tonë. Allahu ju bafë pishtar ndriçues për familjet e juaja dhe për popullin e juaj. Mjan ndriçuar ruka në këtij popullit drejt rrugës Allahut subhanuhu te ala. E po thot Kurani në Suretu Rum O la te kuru milë lë më shrikim Më subani pagan Me besu e besimet më rrëpshta Lëj laj besimës Në besim ka La ilahe ilallah Muhammedur Resulullah Sallallahu alaihi sallam Allahi në bëftë minë ahlus sunnë të valgjema Prej grupës e ahlus sunnë Ahlus sunnë besimi pasër Si pas Resulullahit dhe ashabëve të ti Zaten temi, jem. o vlasni të mi O vlasni në gjemaati jam O gjemi e një më halës O ki popol qeni të ngua Kush e ka praktikuar më mirë Kur'anin se Rasulullahi e sa sahabët e vet? Kush më mirë? Kush më mirë? Esat e bën populli me tarikate, e me grupacione, e me parti. Secila parti po thot, onse on. Un, sin Turqi, sin Balkan. Shqiptarët po thonë na kem 12 parti. Turqit thën 200 parti. Arab 2000 parti. Po si cili vend ka hoxalarët e vetë përgjegjës për ta. Ska që tërë parti, vetëm që aton që kini meni, kër të kënem kër anin tash, ehdina siratal mustakim. Ja Allah, ne u zonë rrugë drehtë. Qëtë kuptim ka, ehdina siratal mustakim. Siratal ledhine në amtalehim. Walate kunu bilal mëshrikin, mësë bani prej paganve. Pastaj, minë ledhine fërra kudine hum. Prej atyne, Që e kanë bëhë copa-copa fene vetë Minë ledhine fërraku dina hum E kanë bëhë copa-copa Sikunam janis tash Atat mazlumit At janisi, Atat janisin Atat mustafës, atat hasonit, atat husenit Shkabohat Kushkjonat atat mazlumit E buhanifja, imami me zhebi ton E ka thonat fjalë që duhet me ashkrua me dukat nëse fjalet e mija ka thënë, janë kunder Kurani tësë kunder hadisit, më shoni ju për muri. Kështë, kështë o mazlumi, kështë i ti, kështë i ebina. Kemi Resulullahin sallallahu aleyhi vësallam, edhe i kami ashabet e ti që kanë praktiku 100% dinin mështi, Allahin në bënë fësikurata. Mine ledhine, fërre ku dinahum, prea ty në që kanë bët co pa dinin e ty në, o kanë ushëja, edhe janë bënë grupacione. Kullu hizbin bimaledehin ferihun, edhe si cila grupta një ka thonë, na se na. Qështu thojshin komunistat? E jut vjetri të dini qështu thojshin komunistat? Këshkuan komunistat? Prej te te non, të edhe të nonë të se këne, këshkuan ato librezat kuqe? A thojshin 14 vjetë, na se na. A thojshin shqiptarët Karl Marx nuk le nona. Qështu thojshin? Unë ardha prej Arabijës i diplomuëm, e gjitha këtu juristë, një kolegë të jamë, një shokë të jamë, një jo kolegë një shokë, moshani kë jamë, hajme një ironimë, këshirë këkshtu, të nga kajroja, he, he, tha Karl Marx le në nëna. Qëta është thëmë, asë pële në nëna, pëtham të është as kërpeshe, asë pëta le nëna nëni Karl Marxa. Kur më sta pjellë të nëna jona, ato se kur gjos ka pas pjella e nëna tia? vetëm shkatrim ati jahudi që e ka falë Zotë i Subhanahu dhe Taala, Allah e odhzoft këtë imet, na odhzoft neve dhe më neve e odhzoft të tjeret, e kulu kauli hadha vë estakfirullah, halivë lëkum, o vlazen thoni estakfirullah, qelë në gojen me estakfirullah, lagë në gjuhën me la ilahe ilallah, edhe bini salavat për Resulullahin sallallahu aleyhi sallam, e kulu kauli hadha vë estakfirullah, halivë lëkum. Elhamdulilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ne <snalam mechanic> para javë gjith kur dalim, jo jo vetëm sot pse ka mera televizive këjo, po edhe kamera tjera çdo xhuman që i kam nalt në Ballkan, jo çai zgjedhim në fjalë të çka më fol. Jo jo, çato çka i thot dini islam bolli kemi na. Prandaj, apeloj tek të gjithë ju. Edhe kret kush ponini tregon ju kush ponim. Kush s'na kani, kush s'na ka pa, kush s'na, kush s'na ka përcjell. Kosova është vetëm fitore nëse i kthehet punës vetë me punua. Me prodhuar, prodhimtë vetin me bë. Jo më najtën çajtore në internet. Jo në çajtore në internet. Sko hesab këtu, s'ka hesab aty. Shko hesab ku ka vetëm her gjuh. Më përmirësua dorën në prodhim. Me me prodhuar, me punuar, më përmirësua dorën në prodhim. Edhe mos më harxua asni grash në haram, asni cent në haram. Skem parë, na skem lek për haram. Me 200 euro, 150 euro, 300 euro, 400 euro, skem lek na për haram. Na kam shumë punë para veti edhe bindë në populatën e juj, që satë mund një qdoherë që kom apelua prej kësaj hytëbës edhe prapë pëthamë, konsumoni për dhimët vendore. Tregu tashon i lirë, dvjanë tomëll prej Pekingit këtu. A i helmuëm, a i zeheruëm, nuk e dim. Unë e dimës luftë të zviki këtu, kosë edhe tomëll prej Ukrajines, në reze radioaktive. Nuk e dimës luftë të zviki këtu, Kush i ka këshirë kësovë këtë gjone? Kush i ka kontrolua? Vendi bombarduar, pra ndej, prëdhime vendore, konsumoni tomlin e juj, qumshtin ton, që e prëdhon vendi. Mirë, po kush e këshirë këta? Po blen, këtu tonin, s'pibeson tonit prëdhusit, së gjuk për slovenisë. A i ka shkru halal, ta është në Brazil, ta shkrujnë këtë halal. Se so zamet, unë vetë jem konë, personalisht jem konë më një shtypë shkroje, i kompa atiketat, të i falsifikua, që ka përbëjshë? Po tha pjoja zgjati, tha njonit, tha ekskadimi a fatit, i ka dalë, tha nlonë, gjë tha pja rritim, tha hojgjë. Rritë në rritë në thashë. Rritë në thashë. Ymrin pja rritin ati prëdhimit vendit. Ne ta helmojnë këtë popullë. Allahu جل جلالو ekspertat e këtij popullit, inspektoriat të këtij popullit, inshallah i vetë dison. Nuk korruptohen. Se kur hijsh të kasapi, e dij që mishi oj i keq, ai ta çet byftën, ramstekin atë, edhe ti zbonj zon eci. Ta kam shël gojën. Çik ton për ty është. Kto asbe bën? Këto inspektorat janë të korruptuara. Valohi, s'di unë e dë një që së korruptu Be, po boj, valohi s'di unë e një që Kaj nëjtë si burrat E i këmë thonë njërit, që ka i ke bo? Mishtë mirë të ahogjia puna ti Tur që i thënë këtu, ka di eti Mishtë ka dis Sa ta prekë fërterën e i fërgohet Ajë qëtërin lëngë, kyë qëtërin frytë, ajë qëtëri kështu Që ka bëhën përkësova? الله جل جلال ونأي چلت سوت ثون امين و لازم اللهم ردنا إلى دينك رد جميلة اللهم ردنا إلى دينك رد جميلة اللهم رفا مقتك وغضبك عنها اللهم اهدنا و اهد بنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنا و نستغفرك و نتوب إليك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينى محمد وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين waqimis salaa inna salata tenhane al fahshai vel munker vel dhikru allahi ekber wallahu ya alemu ma tasnaun